Мов залежалий сніг. Далі луки між стогами сіна виблискують дзеркала озер рибальські та мисливські угіддя. Так вигляд мав потили один з тисяч районних центрів нашої країни, звідки у Велику Вітчизняну війну ми почали свій партизанський похід. Багато областей України, Росії та Білорусії пройшли ми з боями по ворожих тилах от путивля до Карпатських гір. І де б ми не були, як би нам скрутно не доводилось у боротьбі з противником. А згадай, бувало своє містечко, і в пам'яті все наше мирне життя постане. Що ми зробили за роки радянської влади, що не встигли досягти, війна перешкодила, що тільки планували, про що мріяли В тяжкі дні, коли ми сиділи в лісі неподалік містечка Воно здавалося далеким-далеким А почав наближатися день перемоги Стало ближчати і рідне містечко Хоч у ті дні ми відходили все далі і далі від нього Коли почалася війна, мені йшов 55-й рік Діти звали мене дідом, але яке це мало тоді значення. Військовим я не вважав себе, але воювати мені доводилось. Під час Першої світової був зв'язківцем, потім розвідником. У громадянську війну в командири вийшов, очолював партизанський загін, до якого входили переважно колишні солдати-фронтовики – в травні 1919-го мій загін влився до лав Червоної армії. В складі 25-ї Чапаївської дивізії воював я на Східному фронті, ходив у походи з Пархоменком, брав участь у розгромі Врангеля. «Отже, Сидора Артемович, якщо доведеться потивлянам ти будеш командувати», – сказали мені в райкомі партії. Було це в липні 1941-го. В кабінеті секретаря Путивльського РК КПБУ зібрався партактив. Усі ми багато років працювали в районі і не раз збиралися тут. Тихе наше містечко. Вийдеш колись там увечері на ганок і чуєш постріли мисливців, що долинають за ріки. А трудове і громадське життя Путивля вирувало, як і життя всієї країни». «Обговорюючи поточні справи в райкомі партії на засіданнях виконкому міськради, ми за тисячами розрізнених фактів завжди вбачали те головне ціле, що зближує і єднає великі гомінки міста, центри індустрії з такими сільськими районами, як наш Бутивольський. Справді, хоч яке питання стояло на порядку денному, ми усвідомлювали. Ще від його вирішення певною мірою залежало і виконання загальносоюзних планів. Іноді ми гостро сперечалися. Кожен уболював за ділянку роботи, яку доручила партія, у кожного були свої особливі турботи. Один був переконаний, що тепер усе вирішує Бабіт, це, мовляв, найвище місце в підготовці тракторного парку, коли б через Бабіт не провалити нам збиральну кампанію. Другий так був захоплений заготівлею матеріалів для ремонту комунальних жител, що здавалося, бабід для нього пустий звук. Послухаєш третього і подумаєш, а цього, мабуть, зараз нічого у світі не цікавить, крім шкільних підручників та обладнання для нововідкритих шкіл. Про мене говорили, посміючись з моєї пристрасті до зеленення вулиць. У ковпака одна турбота, дерев якнайбільше насадити в місті. Але хоч на яких ділянках працювали, хоч якими спеціальними питаннями займалися, всі ми насамперед були солдатами однієї армії, великої армії більшовиків, людьми, яких виростала і виховала партія Леніна, людьми, що дивилися на свою справу по-державному. Пам'ятного липневого дня коли ми, зібравшись у кабінеті секретаря райкому, думали про те, як виконати завдання, поставлені партією, кожен особливо відчував, що радянська держава – це ми самі. Це та могутня сила, котра згуртовує воєдину і спрямовує всіх нас до спільної мети. Всі наші турботи злилися в одну велику турботу – тривогу за долю вітчизни».